Róma, 1896. Augustus. Nagyon kedves tőled, hogy elkísérsz, mama! Maria kénytelen volt visszafogni tempóját, mert anyjának láthatóan nehézséget okozott, hogy lépést tartson vele. – Magától értetődik, mondta kifulladva Renilde. – Ki mondhatná még el magáról, hogy a lánya orvos, akinek az ország összes neves újságja lehozta már a fényképét? Renilde nem rejtette véka alá milyen büszke Máriára. Nagyszerű diplomavédő beszéde óta nem múlt el úgy nap, hogy Montessoriékhoz ne jöttek volna látogatók, akik mind az újsütető esszának akartak gratulálni sikeréhez. A barátokon és rokonokon kívül beugrottak egykori szomszédok, sőt, apja pénzügyminisztériumi kollégái is. Már az egész pénzügyminisztérium tiszteletét tette, a minisztertől az egyszerű hivatal szolgáig mindenki kezet akart szorítani az ifjú orvosnővel. mondd -e, Szóriéknál, soha ilyen sok sütemény nem fogyott, mint ezekben a napokban. Renilde gondosan ügyelt rá, hogy minden látogató kapjon egy csésze kávét és hozzá Kantuccinit. Az utóbbi időkben Flávia egyszerűen túl magát. Lider számra főzte a kávét, elmosogatta a porcelán csészéket, és nem győzte paradicsom krémmel kenni a kispirítósokat, ezt a pikás csemegét a kántucsini alternatívájaként kínálták. És tényleg egyetértesz azzal, hogy országunk küldöttjeként Németországba utazzam, és egy kongresszuson közönség előtt beszéljek? kérdezte anyjától Mária. Két napja érkezett a levél, amelyben Mariát hivatalosan is meghívták a kongresszusra. A szervezőbizottság egyhangulag az ifjú doktornőre voksolt. – Hát persze! – válaszolta Renilde. Egy pillanatra megállt, egyik kezét a csípőjére tette, a másikkal séta pálcaként szolgáló nappernyőjére támaszkodott. – Egy kicsit gyors vagy öreg anyádhoz! – Bocsáss meg! Renilde ismét elindult, Maria pedig lelassította lépteit. Elhaladtak a trévikút előtt. Ez egyike volt az utolsó olyan műemlékeknek, amelyekre a barokkor pápái még az egyházi államhatalmának csökkenése előtt adtak megbízást. Maria úgy érezte, csigatempóban haladnak. Idős anyja újra és újra megállt. Egy utcai virágárus nő jött szembe, kosarában rövid, sűrű csokorba kötött rózsával. Nem szeretné nappali át egy szép csokorral díszíteni, Az illata is csodálatos. Maria intett, köszöni, nem kér rózsát. A sok látogatónak és gratulálónak hála, a ház valamennyi vázája tele volt friss virággal. Még a vödröket is be kellett fogni, hogy a pompásan illatozó csokrokat vízbe tehessék. A virágáros nő csalódottan ment tovább, kénytelen volt más kuncsaftokat keresni. – Á, tényleg, a rózsák! – mondta Renélde színlelt közönnyel, Maria azonban pontosan tudta, mi következik. Anyának természetesen nem került el figyelmét, hogy Montessano a diplomavédés után egy szár rózsát hozott, hiába is próbálta azt Mária az annától kapott csokorba rejteni. Mostanáig sikerült elkerülnie anyja faggatózását, és ehhez ráadásul hazudnia sem kellett, hiszen az utóbbi hetekben valóban nem látta kollégáját. Montessanónak a záróbeszéd elhangzása után valamilyen családi ügyben el kellett utazni a Rómából, őt pedig lekötötte a gratulálók serege. Egy riporternő, aki otthon kereste fel, hosszú interjút készített vele. A beszélgetés okos, fiatal orvosnőként mutatta be Mariát, aki a házi munkától sem riad vissza, és olykor még a mosogatásból és a főzésből is kiveszi a részét. A cikk három országos terjesztésű napilapban is megjelent, és további rajongókat szerzett neki. Időközben már aligha ha akadt olyan újságolvasó Itáliában, aki ne ismerte volna az arcát. Találkoztál azóta a kollégáddal? szakította ki Renilde lányát a gondolataiból. Jelenleg nincs Rómában, jelentette ki Maria a valóságnak megfelelően. De szándékodban áll viszont látni őt, fogadta tovább Renilde. Kollégák vagyunk, a hét-négy napján együtt dolgozunk. Maria a diploma védés után új munkaszerződést írt alá, amely megnövelte a klinikán eltöltendő órák számát. Ezért feladta két másik segédorvosi állását, és változatlanul megfelelő helyiséget keresett saját praxisának megnyitásához. A szakmai kapcsolat egy dolog, de a privát életben találkozgatni egészen más, jelentette kirenülde. Remélem, ez utóbbiról lemondasz. Éles hangja ellenállást váltott ki Mariából. Miért? Mi volna helytelen abban, ha Moldeszánó doktorral nem csupán szakmai kapcsolatot ápolnék? Okos, szellemes ember. Maria hangja épp olyan ingerültnek hangzott, mint anyjáé. Renilde nagy levegőt vett. Nem szokott hozzá, hogy leánya ilyen barátságtalanul válaszoljon, arról nem is szólva, hogy Maria már megint túl gyorsan ment. Egyetlen női hallgatóként végig ezt a nehéz egyetemet, fortyant felrenülde. Gondol Gondolj csak arra a sok megaláztatásra, piszkálásra, megfélemlítésre és a sok külön vizsgára, amire rákényszerítettek. Derekasan minden nehézséggel szembeszállva küzdöttél, és most arra elérted a célodat. Mindez a te érdemed. Mint valami vándor, aki nehéz útja végére ért, feljutottál egy meredek hegy csúcsára, és ezt csakis kitartásodnak és intelligenciádnak köszönheted. És most áttekintheted az összes lehetőséget, ami egyszer csak megnyílt előtted, és nyugodtan eldöntheted, melyiket választod. Renélde tekintete ellágyult. Nem akarom, hogy egy férfi elzárja előled ezeket az utakat. Maria anyjára emelte tekintetét. Renildén nyomot hagytak az évek, de akarat ereje láthatóan nem csökkent. Rendíthetetlen kőszikla volt a hullámverésben. Mindig is biztos menedéket jelentett lányának bármilyen zord volt is az élet. Maria emlékezett rá, milyen volt egy-egy hosszúra nyúlt nap után hazaérni. Anyja levessel és kenyérrel várta, lelket öntött belé, amikor kétségbe esett a férfi diáktársaitól elszenvedett piszkálódások miatt. Renélde mindig megtalálta a megfelelő szavakat, és arra bátorította, hogy ne adja föl a küzdelmet. Attól még, hogy van egy férfi, aki felkeltette az érdeklődését, kettejük szoros kötődése nem lazulhat, gondolta Mária. De azt is tudta, hogy Renildével nem fog Montessori-ról beszélgetni, anyja csak megpróbálná lebeszélni róla, hogy privátim is találkozzon vele. Pedig Renildének, Mária ismeretében pontosan tudnia kellett, hogy neki aztán senki, még az anyja sem tilthat meg semmit. – Aggódom – mondta Renélde. – Nincs rá okod – nyugtatgatta Mária. Nem hagyom tönkretenni a jövőmet. Arról hallgatott, hogy igenis találkozni akar Montessanoval. – Maria, neked sejtelmet sincs semmiről, folytatta szomorú hangon Renilde. Ebben a mai világban a nők annyira kivannak szolgáltatva a férfiaknak. Ha egy nő egyszer szóba áll egy férfival, soha többé nincs biztonságban. A férfi csak szórakozni akar, a gyerekek aztán mindig a nőkre maradnak. Maria nagyot nyelt. Mit akarhat ezzel mondani az anyja? Hogy neki magának is fel kellett adnia az életét, mert teherbe esett? Nézd, mama, orvos vagyok, emlékeztette anyját Maria határozott hangon. Tudom, hogy lesz terhes egy nő, és azt is, hogy mitől. Maria, amióta csak tudott emlékezni, most látta először az anyját zavarba jönni. Renilde lesütötte a szemét. De csak egy pillanatra, aztán folytatta. Remélem, tudod, milyen veszély fenyeget egy nőt, mihelyt rendszeresen találkozik egy férfival. Orvosként nem kockáztatom a jövőmet, erősítette meg Mária. Meglátta az anyja szemében bujkáló félelmet, és elpárologott a haragja. Szeretetteljesen megfogta, és megszorította Renélde kezét. Ne félj, felnőtt nő vagyok, és pontosan tudom, mit akarok elérni az életben. És mindig hálával és örömmel veszem, hogy ebben támogatsz. Renilde szemét elfutották a könnyek. Maria fején találta a szöget. Én csak. Én csak azt akarom, hogy boldog légy. Tudom, a Mama, és biztosíthatlak, hogy jelenleg nagyon boldog vagyok. Csak annyit szeretnék tőled, hogy bízzál bennem. Sikeres orvos leszek, megígérem, talán a leghíresebb is, akit Olaszország valaha ad a világnak. Saját szavai hallatán Maria elnevette magát jót múlatott fellengzősségén. Renilde viszont nagyon komolyan vette lánya szavait. Pontosan ez volt a célom. Egy pillanatra mindketten elhallgattak, aztán Maria elengedte anyja kezét. De most menjünk, sírtő volna, ha elkisnénk. A bizottság már vár. Kíváncsi vagyok, mire akarnak felkérni. A levélben csak annyit írtak, hogy vegyek részt a kongresszuson. Biztosan azt akarják, hogy beszélj is a küldöttek előtt. Elkísérjenek a beszélgetésre is? Maria elnevette magát. Azért az különösen festene? Egy orvosnő, akit az anyukája kézen fogva kísérel egy megbeszélésre? Nem. Egyedül megyek. De megígérem, hogy utána elmondok mindent töviről hegyire. Ugyanúgy, mint régen, amikor beszámoltam az előadásokról. Maria szavai láthatóan mennyugtatták Renéldét. Bólintott. A paládzó mellett van egy kis park, folytatta Maria. Ott a hölgyek akár kíséret nélkül is letelepedhetnek egy ciprus alá imakönyvet olvasni. Nem, válaszolta határozottan Renélde, az nem volna ildomos. – De ne akudj. Gondoskodtam programról, a parkban van egy kávézó, ott találkozom két barátnőmmel. Egy szemifreddó, jól is esne most! – Pompás! – mondta Maria megkönnyebbülten, Akkor nem kell úgy sietnem. Florence Piavelli egykori hazája stílusában rendezte be szalonját. Az angol születésű Piavelli, Róma egyik leggazdagabb arisztokratájához ment feleségül, a szalon magas ablakait virágos függönyök takarták. a faborkolatú helyiség végében a nagy, nyitott kandaló párkányán különféle dísztárgyak, figurák szárított virágos vázák álltak. A kanapéd és a súlyos karosszékeket keleties mintájú kárpittal vonták be. Előtte egy asztalkán finom porceláncsészékben teát szolgáltak fel, amihez mustáros uborkás szendvicset kínáltak. Maria maradt a teánál, amihez tejet és cukrot szervíroztak, a mustárt ki nem állhatta. Három nő ült vele szemben. Rina Fácsót már ismerte, a két másik a házasszonya, Florence Piavelli és Augusta Renáldó volt. Vivian Sforcival együtt ők alkották az olasz nő mozgalom vezetését. Az ő hatáskörükbe tartozott annak eldöntése, hogy Berlinben ki képviselje az olasz nőket. Rina mesélte nekünk, milyen nagyszerű beszédet mondott a Sapiencán, kezdte Florence Piavelli. Angol akcentussal beszélt. Az angol nőkre jellemző fehér, áttetsző bőréért a római nők ugyanúgy irigyelték, mint haj amelyet nem föltűzve, hanem kibontva viselt, és dús hullámokban folyékony aranyként omlott alá vállára mégsem volt szépségnek nevezhető. Nagy, hosszú fogai egy lóihoz tették hasonlatossá az arcát. Amikor meghallgattam magát, azonnal világos volt számomra, hogy maga az a nő, akit Berlinbe kell küldenünk, jelentette Kirina fácsó, és keskeny kezével lelkesen tapsolt. A három nő a legkevésbé sem felelt meg a nőjogi aktivistákról kialakított képnek, amivel Maria lépten nyomon találkozott a nemzetközi sajtóban. Komoly, megkeseredett arcokra, uniformiszerű ruhát viselő és a női nem jogaiért militánsan síkra szálló asszonyokra számított. Itt viszont a római felsőkörökhöz tartozó életvidám nőkültek, akik érdeklődést mutattak ugyan a szociális kérdések iránt, de soha életükben nem kerültek kapcsolatba a társadalom szegény rétegeivel. Már csak ezért is érdekesnek találta, miért éppen őt választották, hogy beszédet mondjon Berlinben. Köszönöm a dicsérő szavakat, mondta szerényen. Maga egyenesen predestinálva van erre a feladatra, erősítette meg Augusta Renaldo. Maria tudta, hogy ez az arisztokrata hölgy nagy művészetkedvelő, és hogy, ha mérsékelt sikerel is, maga is előszeretettel festeget. Anna mesélt neki róla. Magának sikerült érvényesülnie a férfiak világában, beszédeiben mindig világosan fejezi ki magát, úgyhogy szavaival nem sértinek a férfiakat. Maria elmosolyodott. Olyan sokáig mozogtam egy férfiak uralt a világban, hogy tudni vélem, milyen srófra jár a férfiak agya. Azt a célt kell magunk elétűznünk, hogy ne elidegenítsük, hanem barátainká tegyük őket. De küzdenünk kell azért, hogy ne tagadják meg tőlünk a jogainkat. Azt hiszem, ez csak úgy sikerülhet, ha együtt harcolunk, mi nők és a férfiak. Rina Fácsó ismét megtapsolta. Hát nem nagyszerű. Helyeslést várva kereste kolléga női tekintetét, ők is elégedetten bólintottak. – Meggyőződésünk, hogy maga alkalmas lesz a nagy feladatra, elfogadja a felkérésünket? Augusta Renaldó kérdő tekintettel hajolt előre. – És miről kellene beszélnem? – tudakolta Mária. A férfiak és nők egyenlőtlen bérezéséről. Mint bizonyára tudja, égbe kiáltó az igazságtalanság ezen a területen. Sok nőnek napi húsz órát kell robotolnia, és még így sem tudja eltartani gyermekeit. Ha nincs férjük, aki hazaadja a keresetét, a nők kivannak szolgáltatva a nyomornak. Némeikük kénytelen prostituálódni. Becslések szerint Rómában minden negyedik nő ezzel a kereset kiegészítéssel tudja csak fenntartani a családját. Jól lehet, Maria tudott a társadalomban uralkodó rettenetes állapotokról, a számok hallatán elborzadt. Összeszorult a szíve, amikor Szinyóra Ranára és gyermekeire gondolt, akiknek nem tudott segíteni. Ez roppant fontos téma, és szívesen beszélnék is róla, mondta elszántan. Szinyóra Rana elgyötört alakja jelent meg a szeme előtt, hunyorgott, hogy elhessegesse a képet. Nagyszerű, Véleményünk szerint ez a téma eddig méltatlanul kevés figyelmet kapott, pedig sok más problémát megoldana. Ha a nőknek több pénzük lenne, függetlenebbé válhatnának, és nem kellene mindent eltűrniük a férjüktől, vélte Rina Fácsó. Egyesületünk magától értetődően állja az utazás és a szállás költségeit, közölte Augusta Renádo. De sajnos nem minden költségét tudjuk fedezni. Ellátásának egy részét magának kell fizetnie, viszont ha jól tudom, az édesanyja már szülővárosa önkormányzatához fordult. Az emberek olyan büszkék magára, hogy közülük sokan szívesen adokoznak, hogy legyen elég pénze az utazásra. Máriának a szava is elállt. Vajon anyja mikor foglalkozhatott ezzel, és miért nem szólt neki róla? Rina facsó, mintha észrevette volna a Mária arcára kiülő zavart. Néhány napja összefutottam az édesanyjával, a kesztyű olyan büszkén mesélt a lánya sikeréről, hogy rájöttem, ő csak a maga mamája lehet. Aztán eldiszkuráltunk az záró beszédéről, és azokról a szép cikkekről, amelyeket utána írtak magáról. Az édesanyja megemlítette, hogy még nem kapta meg a levelünket, de hogy biztosan támogatná az ügyünket. Feltételeztem, hogy magának sem volna ellenére, ha felvilágosítom az édesanyját pénzügyi lehetőségeinkről. Rina facsó kis szünetet tartott, majd elkomorodva hozzátette. Lehet, hogy a mamája meglepetésnek szánta a szülővárosának írott levelet? Tenyerével a szájára csapott. Jézusom, most elszóltam magam. Nem tudhatta, hogy a mamám nekem erről egy szót sem szólt, nyugtatta meg Mária. Tudta, hogy Renilde merő jó szándékból fáradozott, de érezte, ahogy a dő egyre inkább elborítja az agyát. Hogy jut eszébe az anyjának, hogy a háta mögött tárgyaljon Rina Fáccsóval, még mielőtt ő maga végleg igent mondott volna. Végeredményben mégiscsak az ő életéről volt szó, és az ő döntéséről, amit csakis ő akart meghozni. Florence és én fogjuk magát elkísérni Berlinbe. Réna facsó igyekezett Máriát jobb kedvre deríteni, jobb keze hüvelyk vidáman magára bökött. Mi segítünk majd leküzdeni a nyelvi nehézségeket is, mert, mint hallottuk, csak olaszul beszél, rövid szünet után még hozzátette, és orvosként természetesen tud latinul is. Augusta Renaldo felállt, és az egyik ablaknál álló szekreterhez lépett. Felhúzta rajta a csikorgó redőnyt, és kinyitotta az egyik fiókot. tudatosan kiemelt belőle egy könyvet. Gondoltuk, beszerzünk magának egy kis olvasmányt mondta Augusta Renaldo, És áthajtotta Máriának a kis vörös, vászonkötéses könyvet, amelyen ez állt: Bédekers Conversation Dictionary. Ez egy négy nyelvű szótár, olasz, német, francia és angol magyarázta. Ebben megtalálja a legfontosabb fogalmakat. Nagy segítség, ha meg akarja kérdezni az utat, vagy ha a szállodában még egy törölközőre van szüksége. Maria meglepetten vette kézbe a könyvet. Nagyon kedves, hogy így gondoskodnak rólam. Találomra felütötte a könyvet. Az a C betűnél nyílt ki. Miután a kék címszó alatt megtalálta a szó francia, német és olasz megfelelőjét, eltűnődött, hogyan veheti használt a könyvecskének. Végtére is nyilvánvalóan az angol szót kellett ismernie, hogy aztán megkeresse annak német vagy olasz jelentését, mindazonáltal kétségeit megtartva magának, megköszönte a váratlan ajándékot. Vonattal utazunk Triesten keresztül, Berlinben pedig a világ legmodernebb és legelegánsabb pályaudvarára érkezünk, lelkendezett Florence Piavelli. Az uram ott volt, amikor Vilmos császár átadta az épületet. Elragadtatással beszélt erről a pompás építményről. – Ön is járt már Németországban? – érdeklődött Hogy Hogyne, természetesen jártam néhány nagyvárosban, Lipcsében, Dresdában és Berlinben – válaszolta Florence Piavelli. – De voltam Svájcban, az osztrák-magyar Monarchiában, Franciaországban és természetesen hazámban, Angliában is. A római felső tízezer körében az utazás magától értetődő dolognak számított. A helyiségben Maria volt az egyetlen, aki még soha nem lépte át Olaszország határát. Szíve a puszta lehetőségtől is szaporábban kezdett verni, alig várta, hogy végre vonatra szállhasson, már rengeteg gyermekkorában is leghőbb vágya volt, hogy megismerkedhessen más kultúrákkal. És volt olyan hely, amelyik különösen mély nyomokat hagyott tömben? – Érdeklődött. – Hogy ne lett volna? – felelte Florence Piavelli mosolyogva. – A városok közül Róma olyannyira meggyőzött, hogy otthonomul is választottam. – De ugye nem csak a városba szerettél bele? – kérdezte Augusta Renaldo gunyorosan égnek emelve szemét. – A városba és a férjembe – egészítette ki előbbi kijelentését Florence Piavelli. – De akárhová utazom is – Rómába mindig nagyon szívesen térek haza. Nincs még egy hely a világon, ahol ennyi régi művészeti alkotást láthatnék. Az ember itt valósággal belélegzi a történelmet, és ennek ellenére az emberek itt sokkal könnyebbek, mint a kontinens bármelyik más pontján. Mutasson nekem még egy várost, ahol az ember ókori templomoszlopok között fogyaszthatná el ebéd utáni kávéját. Igazad van, Róma egyedülálló. Szólt bele a társalgásba Rina Fácsó. Ezzel együtt alig várom, hogy viszont lássam Berlint. Egy örökké valóság telt el azóta, hogy utoljára ott jártam. Tehát nyilvánvalóan Rina Fácsó is járt már Németországban. De nem sokára mariának sem csak néma hallgatóként kell majd üldögélnie az utazásokról szóló beszélgetéseken. Augusta Renáldó visszatért kiinduló témájukhoz. Maria kongresszusi részvételéhez. Mennyi időre lesz szüksége, hogy felkészüljön a beszédre? A hétvége előtt nem lesz rá időm, hogy megírjam, mondta Maria. A diplomázással járó izgalmak miatt sok munka maradt elvégezetlenül. A közeli napokban fel kell keresnie műhelyében a viaszakrán szinyor Renzit, az asztalost. Nála rendelte meg a klinikán lévő gyerekeknek szánt bedobókat. Azok a tárgyak, amelyekkel eddig dolgozott, már nem bizonyultak elégségesnek. Az előző héten a gyerekeknek sikerült csoportokba válogatniuk a magával vitt tárgyakat. Egy dobozba tették az összes kemény tárgyat, és egy másik dobozba a puhákat. Aztán párokat képezve két-két hasonló tárgyat kellett keresniük. Maria ittármunkáiban olvasott azokról a formabedobókról, amelyek segítenek a gyerekeknek megismerni és megnevezni a formákat és a színeket. Bámulatosnak tartotta és lenyűgözte, hogy a gyerekek mennyire szívesen tanulnak. Alig várták, hogy Maria újra jöjjön és foglalkozzon velük. Szeraphina elmondása szerint minden nap azt kérdezték, mikor jön már végre megint a dottoressa. Mariát Augusta Renáldó rángatta vissza a gondolataiból a szalomba. Vagyis a jövő elején be tudnám már mutatni a szövegvázlatát? Igyekezni fogok. Pompás, mondta Augusta Renáldó. Alig várom, hogy elolvashassam, mit gondol a témáról. Minden esetre figyelmeztetnem kell. Bármilyen alaposan készülök is egy-egy előadásra, mihelyt a szónoki emelvényre lépek, egy sor további gondolat és érv szokott az eszembe jutni, amelyek az előadás megírása során meg sem fordultak a fejembe. Így tehát nem lesz minden leírva, amit Berlinben elmondok majd. A spontaneitás és a szava készség a legnagyobb adomány, amivel egy szónok rendelkezhet, jelentette ki Augusta Renáldó elismerőn. Mennyire örülök, hogy sikerült megnyernünk magát az ügyünk számára. A női jogok kérdése valamennyiünk közös ügye kell, hogy legyen, jelentette ki komoly arccal Mária. Nőké és férfiaké egyaránt. Csak akkor fognak tudni békésen együtt élni, ha mindkét nemnek egyformán jól megy a sora. Augusta Renáldót lenyűgözték a hallottak, kezét karabafonva kijelentette. Berlinben mindenkit el fog bővölni, hazánkat pedig a lehető legjobban fogja képviselni. Erre kocincsunk, indítványozta Florence Piavelli. Fölállt és a kis tálalókocsihoz ment, amelyen különböző méretű, nagyműgonddal csiszolt üvegkancsók álltak. Sherivel. Ez az az édes lötty, amit ti angolok úgy szerettek? Rina facsó elfintorította az orrát. Hidd el nekem, Rina, imádni fogod. Florence Piaveldi négy kristálypoharat színültig megtöltött a sötétvörös vörös nedűvel, és mindenkinek adott egyet. Akkor hát a csodálatos berlini szereplésre! Maria remélte, hogy az alkohol nem száll a fejébe. A három másik hölgyel ellentétben, Előtte még hosszú munkanap állt.